Välkomna alla nära lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Idag är det lördagen den 12 december år 2009 och det här programmet sänds mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris sänds söndagen den 13 december, Lucia-dagen mellan klockan 09.00 och 10.00. Och en andra repris torsdagen den 17 december mellan klockan 20.30 och 21.30. Jag heter David Long och med i studion finns David Bergqvist. Och vi kommer att under den här en timmes sändningen att komma in på en hel del som har hänt under veckan. Bland annat så har det uppmärksammat att vi hade en föreläsare från Fryshuset, dess vd Anders Karlberg. Och det har också uppmärksammat en hel del i... Sveriges Radio och vi kommer att börja lite grann som vanligt med opinionssiffror vi har ju under november månad konstaterat att vi satte nytt rekord och det har trillat in ett par nya siffror för december opinionsinstitutet skop gav Sverigedemokraterna 4,1% i december månad och det är mycket hög siffra för att vara från skop en liten nedgång från novembers 4,4% men vi fick i alla fall 4,1. Demoskop, där gick vi ner till 3,5. Men det som har uppmärksammats mest i media det är ju Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning. Där Sverigedemokraterna fick 5,1% av rösterna om det hade varit val i november. Och det publicerades alltså den 10 december. Anledningen till att vi uppmärksammar den så pass mycket är just därför att Statistiska centralbyrån använder ett mycket större urval i sina mätningar. De skickar ut och försöker intervjua närmare 10 000 personer. I det här fallet så lyckades de få tag i knappt 7 000. Det gör också att felmarginalerna är betydligt mindre än i de andra opinionsinstituten. Sverigedemokraterna alltså 5,1 Det ger dock inte en vågmästarroll. Oppositionen med Socialdemokraterna i täten får 50,0 och regeringspartierna 42,5. Det går inte att utläsa vilka partier som har förlorat väljare till Sverigedemokraterna men Sverigedemokraterna blir i alla fall större än Centern och Kristdemokraterna och lika stort som Vänsterpartiet på 5,1 i Expressen så läste jag att eh, eh, angående den här undersökningen Citat, det visar tydligt att trollet Sverigedemokraterna inte spricker i ljuset All uppmärksamhet har dessvärre gagnat partiet slutcitat. Jag skulle vilja säga att det där visar snarare att Sverigedemokraterna inte är något troll eh, Utan vi är ett gott konventionellt parti helt enkelt mm, I mörker kan man ju se vad som helst <laughs> Ja, det är också Ja, David. Ja, jo, det har ju varit eh, klimatmöte eh, här i Köpenhamn i veckan. Och eh, det är väl ett antal delegater som har flygit in från 192 olika länder. Och eh, ville eh, ta del av den här debatten om att ja, rädda världen. Och, och eh, jag tänkte gå in på en gång här och eh, beskriva då genom eh, Tommy Hansson. Han har för syn på det här, för han skriver nämligen följande då i eh, eh, hans blogg på då. och hans eh, Han sätter rubriken så här då att Klimatalarmismen eh, är eh, en sekun, sekulär religion. Eh, Knappast någon människa har kunnat undgå att lägga märke till att det pågår ett klimatmöte i Köpenhamn. 16 500 delegater och 5 000 medierepresentanter från 192 länder har mött upp för att, som det har hetat i skick, eh, skrikiga tidningsrubriker, rädda världen. I tidningarna har vi även kunnat läsa att det är Fredrik Reinfeldt som egenskap av statsminister i EUs nuvarande ordförande land. Som ska utföra huvudparten av räddningsarbetet. Möjligen med assistans av USAs president Barack Obama. Tror inte på medias vansinniga van, överdrifter- Köpenhamnsmötet kommer varken att hjälpa eller skälpa världen. Om detta är jag, i likhet med Dansk Folkeparti, fullständigt övertygad. Dansk Folkeparti höll i söndags, en dag innan det upphausade Köpenhamnsmötet drog igång. En alternativ klimatkonferens i Köpenhamn med ambitionen att visa att det är inga lundar råder samständighet i forskarsynen på hur klimatet påverkar vår jord. Mötets moderator, Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, framhöll enligt tidningen Världen idag. Citat, vi vill visa att klimatdebatten är mer nyanserad än vad som framkommer i vanliga medier. Slut, Således fanns ett antal internationellt kända så kallade klimatskeptiker, det vill säga vetenskapsmän och forskare, som tvivlar på det mänskliga utsläppens avgörande betydelse för klimatförändringar på plats på söndagen. Den respekterade forskaren Roger Pietke menade att människans aktiviteter visserligen kan påverka klimatutvecklingen inom en rad områden, dock är främst genom utsläpp av koldioxid. Han citeras, snarare är det genom förändringar i markanvändning som vi inverkar på klimatet, slutändigt. Ett sådant exempel är Florida. Där skogsavverkning och ökad uppodling av mark eh, resulterat i ett varmare klimat. Talrika klimatforskare menar till och med att ökade koldioxidhalter eh, långt ifrån eh, att, är att vara skadliga faktiskt förbättrar förutsättningarna för växtlivet och jordbruket. Om detta stämmer är således alla de enorma ansträngningar som görs i syfte att få ner koldioxidhalterna inte bara Meningslösa utan dessutom skadliga För att inte tala om att miljarder och åter miljarder kronor och dollar slängs i sjön till absolut ingen nytta Vad man än kan säga om Köpenhamnskonferensen så är det definitivt inte att det medverkande föregår med ett gott exempel I sammanlagt drygt 20 000 deltagarna och reporterna har kommit till Köpenhamn i bland annat 140 privata jetplan Och åker omkring i 1 1200 limousiner Konferensdeltagarna förväntas enligt uppgifter i aftomladet den 8-12 avge eh, lika mycket miljögifter, så kallade koldioxidkvivalenter, eh, kv, kv, som en stad med drygt 100 000 invånare gör under samma period. Nästa limousinåkarna uppgift är fransmännen vara. Det har eh, kingat 42 limousiner. Danskarna har för övrigt tvingats importera limousiner från Tyskland och Sverige. Eftersom det inte finns så många som 1200 i Danmark. Det här med att inte leva som man lär är nu ingen nyhet i miljösammanhang. Några av världens mest högljudda kändismegafoner är svåra syndare. USAs förre vicepresident Al Gore som fick Nobels fredspris 2007 för sin film En obekväm sanning. Vilken för övrigt är, en, är bemängd med lögner och halvsanningar. Brukar fråga det. Och Auditioner han föreslår, eh, föreläser inför. Är ni redo att förändra sättet ni lever på? Själv bor han i en enorm villa i Nashville, Tennessee. Vilken drar 20 gånger så mycket elektricitet som medelamerikanens bostad. Ett flertal Hollywoodstjärnor brukar tala vitt och brett om vilket fruktansvärt hot eh, de så kallade växthusgaserna utgör mot jorden som människans framtid. Genom den globala uppvärmningen som förväntas bli följden. En av dessa stjärnor är John Travolta. Han har en privat flygflottel, omfattande fem jetplan, inklusive en Boeing 707. Statistik som hänvisas till av den brittiska kvalitetstidningen Sunday Times visar att Travoltas privata hobby år 2006 producerade 800 ton kolmissioner. Även megakänslorna och miljöpredikanterna Tom Cruise och Harrison Ford den senare eh, rakade en gång sitt bröst för att illustrera farorna med avskogning. De är ivriga flygare, nästan i klass med Travolta. Den irländska rockgruppen U2 och dess frontfigur Bono, en frekvent röst i klimatopperionen, ägnar vidare åtskillig tid åt att hänga, slänga runt jordklotet släpande på en eh, volumniäs utrustning som säkert tar flera transportplan i anspråk. Och hur mycket el går det åt att vid en av dessa eller fantastiska konserter Youtube brukar ge. Ex-Beatle Paul McCartney, eh, grundare av organisationen Meat Free Monday, alltså Köttfri Måndag, framträdde nyligen inför Europaparlamentet i Bryssel och talade om frågor kring global uppvärmning och livsmedel. Jag tvivlar på att han cyklade till Bryssel. Plötsligt blir det slitna uttrycket, gör inte som jag gör, utan gör som jag säger, väldigt aktuellt. Min egen sakkunskap tillåter mig inte att dra tvärsäkra slutsatser om sanningen bakom alla påståenden som görs i klimatdebatten. Men mitt sunda förnuft säger att de så kallade klimatskeptikerna knappast har så genomfel som den etablerade forskarvärlden på området hävdar. För mig förefaller är helt eh, Plausibelt att exempelvis solens aktiviteter och strömmarna i världshaven betyder väl så mycket som utsläppet av växthusgator. Jag frågar mig vidare varför det etablerade forskarna i FNs klimatpanel och andra är så paniskt förskräckta för avvikande röster. Att det ägnar en betydande del av sin tid åt att misstänkliggöra och utesluta obekväma avvikare ur en rad internationell fora. Vad är det för fel med en fri och öppen debatt? Troligen är det så enkelt att medlemmarna i forsk forskarretubricemanget vill behålla sina frikostiga anslag. Om Det skulle visa sig att eh, det kan riktas trovärdig kritik mot ens betydande. Eh, datoranimerade med klimatmodeller som enligt eh, Roger Pjälke-Sör eh, är totalt färdelösa eh, när det gäller att förutsätta klimatutvecklingen på lokal nivå. Finns det risk för att anslagen kommer att krympa i ansenlig skala ännu så länge visar dock flertalet politiker inte någon överdriven vilja att lyssna på de många alternativa rösterna de är intresserade av att framstå som världens räddare och det kan det inte göra om det visar sig att det backat upp fel teorier personligen skulle jag vilja likna det skenande klimat den skenande klimatalarmismen vid en sekulär religion i en tid när det är särskilt i västvärlden råder en utbredd skepsis mot traditionell religion, eh, utvecklas tro, troskoncept som klimatalarmismen för att fylla det religiösa vakuumet. Och ju mer sekulariserat och avandligt ett land är, desto större blir viljan att ta till sig det nya troskoncepten. till människan kan i längden inte leva utan en högre sanning att sätta till, sin lit till. Därför är det inte minst av allt en tillfällighet att i Sverige råder en ny, nyligen offentliggjord undersökning, den största tillfrån till klimat- i världen. I många andra länder har däremot entusiasmen mattats betydligt, mest i Portugal. Det är synd om människorna, lyder ett bevingat uttryck som tillskrivs författaren August Rindberg. Jag är övertygad om att han, om han levt idag, skulle ha tyckt minst lika synd om dagens människor som om det... Som levde i hans egen framtid. det är verkligen synd om människor som tror att Fredrik Reinfeldt, Elgård eller Paul McCartney kan rädda världen. Och eh, det kan man väl säga att eh, det här som eh, Tommy Hansson då pratar om, då, eh, det här klimat-evangeliet. Det är någonting som enar eh, folk eh, hela världen över då. Om man kan propagera tillräckligt starkt. Mm. Och, eh, det är också ett steg närmare internationalismen och globalismen, den som vi vill bekämpa. Och kan vi bara framlysa fakta kring det här så tror jag ändå att vi kan faktiskt få fram en ny debatt. Och jag vill hellre se en debatt där man kan fråga sig är det så att koldioxidutsläppen påverkar miljön eller inte? Och inte bara hur vi minskar koldioxidutsläppen. Mm. Man pratar också om global uppvärmning och man vill då försöka få komma på flera sätt då att försöka få minska alltså uppvärmningen, alltså minska utsläppen av, av de här ämnena. Man bör också kunna ta en debatt om hur vi kan påverka vår möjlighet att kyla jordklotet i så fall. Det kan ju vara en ganska så intressant ja, fråga och mm. lämna Ja, listare. det där som du sa om ökad sammanhållning i världen kanske var det därför som Al Gore fick fredspriset just för att han. Det står i Alfred Nobels testamente, den som jobbar för förbrödning mellan, förbrödning mellan folk. Och det är väl möjligtvis det han har gjort för särskilt mycket fred kanske han inte har uträttat. Mm. det kan man ju frågan sätta också i det senaste fredsbjudet. Precis, till, till... vi kommer att komma lite grann ja. till det senare i programmet Precis. också. Men vi gör som så att vi tar en första pausmelodi och lyssnar på Christer Sjögren. Håll tillgodå. Ja, det där var Christer Sjögren som sjöng Stilla Natt och ni lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Igår, fredag den 11 september så såg jag att Birger Schlaug hade gjort en postning på sin blogg, schlaug.blogspot.com. Ni kommer alltså ihåg det förra språkröret för Miljöpartiet. Han beskriver sig själv som avdankad politiker som inte kan hålla sig ifrån tangenter och scen. Och så kan man få lite mer information om honom. Men hans postning den 11 december det var med rubriken Sverigedemokraterna bör vara med i slutdebatterna. Han skriver att när han var språkrör för Miljöpartiet inför 1988 års val så krävde han att Miljöpartiet skulle få vara med på lika villkor som de etablerade riksdagspartierna i slutdebatten i tv Just därför att de hade ju då opinionssiffror som översteg flera riksdagspartiers siffror. Och så skriver han så här, citat. Har jag någon hut i kroppen måste samma synsätt gälla Sverigedemokraterna. Hur illa jag än tycker om dem var jag tvungen att lägga till naturligtvis. Mm. De är större än flera riksdagspartier i opinionsmätningar. Och Sveriges Television bör släppa in Jimmy Åkesson i slutdebatten. Slutcitat. Han konstaterar att Sverigedemokraterna ligger en bra bit över 4% i den mest seriösa opinionsmätningen som görs, nämligen Statistiska centralbyråns, som vi nämnde tidigare i programmet, 5,1% alltså i november. Man är större än flera riksdagspartier. Miljöpartiet låg visserligen ännu högre i mätningarna ett knappt år före valdagen. Vi nosade kring 10%-sträcket. Där kan också Sverigedemokraterna ligga om några månader, skriver Birgerslaug. Mm. Han konstaterade att eh, ungefär samma sak gäller för Sverigedemokraterna idag som för Miljöpartiet på den tiden Miljöpartiet hade vuxit sakta, byggt upp organisationen, genomlidit ett par riksdagsval utan större framgång Vuxit till sig kommunerna och närmat sig 4%-spärren och var det enda parti som var uppnåsigt och kändes annorlunda. Siffrorna sköt i höjden och Sveriges Television vondades, Medan de gamla riksdagspartierna hotade med kaos om Miljöpartiet kom in. Känns det igen? Skriver Birgers Laug. Och det är väl precis vad vi känner igen och det har vi också nämnt en del om i tidigare radiosändningar här. En kommentar från en person som heter Mons som har skrivit då på... Birger Laugs blogg skriver så här att Icke att förglömma, i valdebatten 1991 fick både Nydemokrati och Kristdemokraterna vara med trots att de saknade platser i riksdagen. Det ska bli intressant att se hur Eva Hamilton kommer hantera frågan men också hur Gudrun Schyman kommer att reagera då feministiskt initiativ knappast lär släppas in. Ja, det var kul att Birger Schlaug nämnde oss, tycker jag väl. Mm, och på i positiva dagar från engelska. Ja, även om han då var tvungen att skriva att han inte gillar oss. Och ändå att han tycker att i konsekvensens namn måste han behandla oss lika. Ja, i sdkuriren.se så har vi också skrivit att Anders Karlberg, vd för och grundare också av Fryshuset har föreläst inför partistyrelsen och distriktordförandena som hade en konferens nu i söndags för en vecka sedan. Och Anders Karlberg, han är aktiv socialdemokrat och han höll då den 6 december en föreläsning och det var flera aktiva ungdomar på frishuset som också var med och föreläste. Ämnet som samtliga föreläsare höll sig till det var integration och hur kultur och generationsklyftor splittrar samhället och hotar demokratin. Anders Carlberg talade övergripande om ungdomars situation i samhället. Problembeskrivningen varvades med möjligheter till påverkan och förändring. Till skillnad från feminister och andra politiskt korrekta som menar Carlberg att dagens unga killar saknar manliga förebilder vilka behövs för att de ska kunna forma sin könsidentitet. Pappan är för i princip samtliga kriminella och stökiga ungdomar frånvarande. Likadant är det med andra manliga förebilder. Istället har det blivit äldre kriminella som har blivit förebild och även inom såväl skolans värld som på dagis är män frånvarande. Resultatet blir att 10% av ungdomarna i Sverige aldrig kommer in i samhället och bidrar således aldrig ekonomiskt. Kostnaden för samhället för detta är 180 miljarder kronor om året. Receptet är enligt Anders Karlberg varken fler fritidsgårdar eller socialsekreterare. Istället är det genom folkrörelserna och genom att det inom vissa finns ledare som ser ungdomarna får de att känna sig behövda och på så vis gör livet begripligt som saker kan bli bättre. Det är först när ungdomar ges förtroende som de kan lyckas med att växa. Och sen så var det också en som hette Beatrice Javor med reservation för uttalet och Ivar Forstadius aktiva på Fryshuset som talade om sina erfarenheter och olika projekt som de arbetat med. Och Leo Ratzak från Sharafs hjältar inom fryshusets verksamhet berättade sedan om sitt arbete mot hedersrelaterat våld och kampen mot förtryck. Leo berättade om hur han och hans kompisar genom förutsättningslösa samtal fick sig en tankeställare när hedersbegreppet diskuterades. Och idag är han då aktiv i kampen mot förtryck och vill visa att det går att tänka om. Och efter de här föreläsningarna så gavs det också utrymme för frågor och diskussion. Och det var mycket uppskattat av såväl frågeställare som föreläsare. En intressant fråga som jag kommer ihåg att Mikael Rosenberg ställde det var det att i en konkurrerande eller vad man ska säga liknande verksamhet som fryshuset bedriver. Så är lite grann, tycks det i alla fall, syftet att eh, de aktiva ska bli socialdemokrater. Mm. Och även Anders Carlberg är ju aktiv socialdemokrat. Så han ställde frågan, är det det som är syftet med er verksamhet också? Mm. Eh, men eh, jag kommer inte ihåg exakt vad Anders Carlberg svarade på det. Men han lyckades i alla fall eh, övertyga om att så inte var fallet. Utan att det var så att säga att göra någon slags samhällsnytta. Mm. En annan fråga skulle vara från mig då. då. Jag var in deltog ju deltog inte där. Då. Men det skulle ju vara det att... Eh... Han menar ju på att det är avsaknaden av manliga förebilder som är orsaken till att ungdomar faller i kriminalitet. Mm. Samtidigt så vill de etablerade partierna och medierna få det till att det är oftast arbetslösa. i familjer med stor arbetslöshet och utanförskap och ja, där man inte har någon, arbets, någon inkomst helt enkelt. Där man då faller i kriminalitet ofta. Då kan man ju tänka sig att den personen som är arbetslös behöver... ...i så fall har kanske lite mer tid till sina barn. Den som är borta från jobbet hela tiden... och ...kommer ju onekligen att komma ifrån familjen betydligt mer. Så det är märkligt att det då är pappornas frånvaro... ...som är orsaken till kriminaliteten, kan man ju tycka. Mm. Jo, absolut. Det här besöket från Anders Karlberg till partistyrelsen... ...det har också uppmärksammats i Sveriges Radios P1 Studio 1... Och eh, dessutom så har Jimmy Åkesson varit med i P1 Morgon under fredagen den 11 december. Eh, vi kommer att komma in lite grann på det eh, efter nästa musikpaus men jag tänkte ta en kort notis om Sverigedemokraterna som expanderar också i, uppe i Norrland. Sverigedemokraterna bygger upp i Umeå är rubriken och det har alltså hållits medlemsmöte under söndagen i Umeå. Över en kopp kaffe diskuterades både riks- och kommunalpolitik och riktlinjerna för det fortsatta arbetet drogs upp. Målsättningen är som tidigare att bilda en kommunförening och att kunna presentera en kommunlista inför valet. Två medlemmar har redan anmält intresse för att kandidera och förhoppningar finns att kunna utöka med fler namn. Och det kommer att komma fler medlemsmöten där uppe och man uppmanas då att kontakta distrikt Nords ordförande Lars Isvara. Ja, det är väl i Norrland som vi har haft våra största vita fläckar hittills. Men som sagt, vi breder ut oss även där och vi har ju sett under årets val till bland annat Europaparlamentet att vissa områden där vi knappt fick några röster alls förra valet, där fick vi ett par procent faktiskt i år. Så att det ser mycket ljust ut även i Norrland för oss. Men vi gör som så att vi tar ytterligare en pausmelodi och nu lyssnar vi på Jan Malmsjö. Håll till godo. Ja, det är Radio SD, Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och eh, ni hörde nyss eh, Natten tände ljus på himlen med Jan Malmsjö. Jo, vi har ju uppmärksammats och intervjuats en del till och med i Sveriges Radios P1. Först då var det i Studio 1 en intervju med Anders Karlberg, socialdemokrat och vd på Fryshuset. Fryshuset eh, var en verksamhet som startade 1984 i norra Hammarbyhamnen i ett stort och slitet gammalt fryslager och därför så kallades det Fryshuset. Och de bedriver cirka 30 projekt eller verksamheter som just nu pågår inom Fryshusets organisation. Bland annat sådant som heter Scheraff, och Hjältinnor, Emmerich Rott mot våld och rasism, Exit i Sverige, Fryshusets gymnasium- Lugna gatan som ni kanske har sett en del runt kollektivtrafiken. Fryshuset och Råtary bland annat. Det finns väldigt många fler. Och utöver dessa så inleder man också varje år samarbete med olika organisationer och företag som delar Fryshusets vision. Och all den här verksamheten har hundratals anställda och Anders Carlberg är alltså vd. Och innan musikpausen så berättade vi också att Anders Carlberg hade hållit föredrag eller föreläsning inför partistyrelsen. Han blev då inbjuden av Erik Almqvist och som sagt i Studio 1 P1 Sveriges Radio så fick han då redogöra för det här. Och att han hade då träffat Erik Almqvist på Region Skånes integrationsgrupp där alla partier utom vänstern fanns representerade. Karlberg tyckte sig märka att alla partier, kanske främst Sverigedemokraterna tyckte han, behövde citat fatta lite vad integrationspolitik är, Slutcitat. Han sa också att han ställer upp för alla partier att informera om det här och han fick då en inbjudan av Sverigedemokraterna. Men innan han accepterade inbjudan så pratade han med folk inom båda de gamla politiska blocken. Sammanlagt kände han sig tvungen att prata med över 50 personer för att höra vad de tyckte först. Men ingen hade några invändningar mot att han skulle besöka Sverigedemokraterna. Och han sa att det hade han kanske gjort i alla fall men han ville ändå för säkerhets skull höra sig för Studio 1 eh, samtalade också med Erik Ankvist som är vår SDU-ordförande. Och eh, Erik sa då det att fryshusets verksamhet och deras berättelse bekräftar bara hur oerhört långsam integrationsprocessen är. Och det bekräftar också vår bild av att vi måste begränsa invandringen kraftigt för att kunna få en integrationsprocess som går snabbare än segregationen. För idag är det tvärtom. Idag ökar segregationen sammantaget. Reportern frågade då... Eh, så ni tolkade Anders Karlbergs budskap på det sättet att hans verksamhet bara är ett bevis på att det finns ett stort problem i samhället idag? Och Erik Amkvist svarade att ja, absolut. Annars skulle inte den verksamheten behövas överhuvudtaget. Och sen på frågan varför bjöd ni in Anders Karlberg så svarade Erik det att det var för att få en inblick i fryshusets verksamhet. Och det är viktigt för oss eftersom vi kommer att jobba mycket med frågor som rör integration och assimilation- Framförallt om vi kommer in i riksdagen och lyckas få en begränsning av invandringen. Då finns det reella möjligheter att vända den här trenden och att få det svenska samhället att återbörja enas och helas igen. I den här sändningen i Sveriges Radio så kritiserade Anders Carlberg också de etablerade partierna. Vissa partiledare har gått till debatt med Jimmy Åkesson utan att ha läst Sverigedemokraternas partiprogram. Och istället försöker man argumentera med känsloargument. Och det är ju inte han den första som konstaterar förstås. Men Karlberg han sa också så här att Sverigedemokraterna är uppenbarligen inte rasister. Jag kallar dem nationalkonservativa sa han. Och den här intervjun med Anders Karlberg, den fortsatte längre än så. Och ni kan höra den fortfarande på internet om ni går in på www.sr.se-p1. Så finns det på Studio 1 och rubriken är Dialog eller avstånd mot Sverigedemokraterna. Ni kan även gå in på www.fryshuset.se Sen på morgonen, fredagen den 11 december, runt sju tiden tror jag det var, så var det P1-morgon i Sveriges Radio och då var rubriken Sverigedemokraterna går framåt. Då var Jimmy Åkesson med och blev intervjuad. Och reportern frågade då Jimmy Åkesson, han konstaterade då Sverigedemokraterna fick 5,1% i Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning. Men Sverigedemokraterna blir inte vågmästare mellan blocken. Om det resultatet står sig, vad ska ni då göra med era riksdagsplatser? Frågade reporten. Jimmy Åkesson sa det att vi kommer ändå att få ett visst inflytande eftersom politik inte bara är omröstningar utan det är samtal, debatter och diskussioner. Och även opinionsbildning. Rapporten frågade, ja men ingen vill ju samtala med er. Eh, Var på Åkesson svarade att jag är ganska säker på att man kommer samtala med oss. Vi har sett det flera kommunfullmäktige runt om i landet. Där de gamla partierna förvisso kan behöva ett eller två år på sig att vänja sig vid vår närvaro. Men när de väl har gjort det så inser de att vi inte är särskilt mycket konstigare människor än vad de själva är. Och vi har inte så mycket konstigare åsikter än vad de själva har. Och därför väljer de till slut att prata med oss. Rapporten envisades med att nu har ju de andra partierna varit väldigt bestämda med att de inte vill ha något mer att göra. Och Åkesson svarade att de har varit bestämda för att ingen vill ju bli beskyld för att hjälpa oss in i riksdagen. Och på frågan, vad ska ni göra för att få de andra partierna på andra tankar, svarade Åkesson. Vi ska visa att vi är seriösa och att vi är beredda att ta ansvar för landet. Och när vi presenterar vårt valmanifest nästa år så visar vi att vi har en heltäckande politik. Därefter så kom de in på att diskutera några av de hetaste politiska frågorna idag. Åkesson svarade mycket bra, han lyckades också ge de båda blocken en känga. Borgarna fick kritik för sin extrema utbudspolitik där utbudet av arbetskraft ökas på alla områden i syfte att dumpa lönerna. Det var då under en diskussion om det här med sjukförsäkringarna som har diskuteras mycket i media de senaste dagarna. Han nämnde aldrig massinvandringen men det är ju ett område som vi brukar anmärka på. Det är också ett sätt att öka utbudet på arbetskraft. Och De rödgröna fick kritik för bland annat planerade skattehöjningar på bensin. Som sagt, sjukförsäkringar och de pratar om klimatkonferensen i Köpenhamn, i predlagen med mera, med mera. Lyssna gärna på hela intervjun på www.sr.se-p1 och välj P1 Morgon. Rubriken är alltså Sverigedemokraterna går framåt. Därefter så var det en kort analys av Ekots Pontus Mattsson också i Sveriges Radio. Eh, reporten frågade då Matsson om det är konstigt att Sverigedemokraterna inte redan idag har exakta gränser och nivåer på alla politiska områden mer i likhet med de gamla riksdagspartierna. Men Pontus Mattsson tyckte det att det är inte så konstigt egentligen. Sverigedemokraterna har ju inte suttit i riksdagen i decennier och hunnit utarbeta sin politik på samma sätt som riksdagspartierna. Och sen röstar nog folk på Sverigedemokraterna för invandringspolitiken i första hand. Reporten frågade också hur stort problem är det för Sverigedemokraterna om de inte får någon vågmästarroll. Pontus Mattsson svarade att det kanske rent av blir en mer behaglig situation för det blir mindre press på partiet. Mattsson tillstår också att Sverigedemokraterna har politik på många fler områden än invandringspolitiken men han menar att den inte är lika utvecklad som partiernas. Och det kanske stämmer. Och det beror ju då på att man måste ju faktiskt sitta i riksdagen i minst fyra år för att överhuvudtaget ha resurser att ta fram en så omfattande politik. Och som sagt, hela den intervjun finns också på www.sr.se-p1. Det är p1morgon. tycker att det var ett intressant uttalande av såväl Anders Karlberg som Pontus Mattsson. Anders karlberg sa det att Sverigedemokraterna är inte rasister. Det är en ganska ensam om att säga i media. Och Pontus Mattsson tillstod att Sverigedemokraterna har politik på många fler områden än invandringspolitiken. Det brukar etablerad press inte heller vilja erkänna. Nej. Ja, jag läste en artikel i tidningen Världen idag. Det var den 4 december- där det är, kost... det är alltså en ledare. Det står så här. Det är oerhört viktigt att vi påminner om oss, oss om vår historia. Utan historia, ingen identitet är rubriken. Historien är intimt förknippad med vår identitet. Tyvärr är många i dagens unga generation relativt historielösa. Eftersom ledande politiker, lärare och människor i allmänhet gör allt för att förneka att det kristna i mångt och mycket tjänat både Europa och Sverige. Vi högtidlighåller minnet av Berlinmurens fall, av Järnridåns kollaps. Men att det var djupt troende kristna och deras värderingar som i stort bidrog till detta vill man inte minnas. Jag konstaterar också att många försöker att underminera kristna värderingar eller hindra kristnets inflytande i vårt land. Det är högtid att hålla fast vid vår identitet, det som är vår historia, det som gör oss till vad vi är. Och det som skriver framtidens historia. Läs gärna vidare själva på www.värdenidag.se Men jag tyckte att det där var en bra övergång till nästa ämne som jag tänkte komma in på. Det har varit möte i Stockholms stiftsfullmäktige den här veckan. Det är alltså mandatperiodens allra första stiftsfullmäktige som sammanträdde i måndags den 7 december. Sverigedemokraterna har två mandat och dessa besattes den här gången av mig själv och Roland Gustavsson. På plats fanns även ersättaren Andreas Persson. Vår gruppledare Arnold Boström var inte närvarande på grund av att han hade kommunfullmäktige möte i Huddinge samtidigt. Det här mötet i måndags det var kan man säga ett konstituerande möte. Det vill säga vi valde valberedning, stiftsstyrelse, revisorer med mera. Och enligt gällande arbetsordning så får varje invald nomineringsgrupp varsin ledamot i valberedningen. Och där tog då jag plats för Sverigedemokraternas räkning. Jag kunde konstatera att majoriteten ledd av Moderaterna hade redan gjort upp. Både inom, sina, inom det borgerliga blocket så att säga och med oppositionen som leds av Socialdemokraterna. Om hur stiftstyrelsen skulle se ut. Den får då en knapp borgerlig majoritet med fem Moderater plus enstaka från folkpartister i Svenska kyrkan, Centern och Kristdemokraterna med mera. Och en opposition då är fyra socialdemokrater och någon miljöpartist och vänsterpartist som socialdemokraterna då valde att ge varsin ersättarplats. Sverigedemokraterna som har två mandat i kommun, fel i stiftsfullmäktige blev helt utan insyn i stiftsstyrelsen. Och detsamma gäller frimodig kyrka och öppen kyrka som också har... Två mandat vardera i fullmäktige men fick ingenting i stiftsstyrelsen. Sen finns det något som heter Kyrkans bästa i Stockholms stift. De har ett mandat i fullmäktige och blev också helt utan styrelseinsyn. Det som skulle kunna ge Sverigedemokraterna insyn i styrelsen det är om arbetsordningen ändras så att varje nomineringsgrupp automatiskt får varsin suppleangplats eller annan insynsplats i styrelsen. Det får vi fundera på att skriva en motion om lite senare. Ja, vi... Jag kommer att komma in på lite andra ämnen senare. Men vi gör som så att vi tar ytterligare en pausmelodi. Håll till goda. Ja, det är Radio SD. Sverige, Demokraternas röst i Stockholms närradio. Det ni hörde var Mary's Boy Child med Jim Reeves. Det har inom EU diskuterats en del om att införa någon slags skatt på finansiella transaktioner, lite grann i stil med Tobinskatten. Och Internationella valutafonden har gett sig uppdrag att utreda saken. Sverigedemokraterna har tidigare varit negativa till att, som vissa grupper, velat införa Tobinskatt i Sverige. Det skulle i så fall missgynna Sverige i förhållande till omvärlden och det gillar vi naturligtvis inte. Dock så skulle det möjligen vara praktiskt möjligt om skatten vore global och därmed gäller alla i hela världen. Jag är fortfarande lite undrande över hur det ska gå till i praktiken, men visst, IMF får gärna utreda saken. Sen tror jag att det för oss demokrater finns ett annat det hinder, nämligen det ideologiska. Ska utländsk makt eller överstatlig sådan beskatta svenskar? För en nationalist bör en viktig princip vara att det är den svenska nationen som beskattar svenskar och ingen annan. Vi beskattar oss själva. Ja, David. Mm. Jo, jag tänkte läsa lite grann nu Johnny Skalins blogg här eh, från SC Kryden, hans senaste inblogg. Och han sätter ur riken så här. Korta fakta. Finansminister Anders Borg har vad jag vill minnas vid något tillfälle sagt att det är resultatet som räknas när det kommer till politik. I synnerhet vad det gäller ekonomisk politik. Det är uttalande jag synnerligen instämmer i. Med anledning av det tog jag fram lite korta fakta. De senaste dryga 20 åren sedan 1990 har över 1,2 miljoner personer invandrat till Sverige. Befolkningen ökat med 734 799 personer fram till september 2009. Den totala sysselsättningen minskat med 80 000 personer från januari 2009. Andelen pensionärer i förhållande till befolkningen ökat med 0 december 2008. Staten gått back eh, 453,1 miljarder kronor. Inräknat såsarnas utförsäljning av Telia, överföringen av 258 miljarder från AP-fonderna, alliansens utförsäljningar, övriga engångseffekter samt i övrigt årets stora budgetunderskott borträknat. År 2030 beräknar Statistiska centralbyrån i sitt positiva huvudscenario att sysselsättningen minskar ytterligare 6 000 personer. Utanförskapet består runt miljonen människor. Befolkningen ökar med ytterligare 900 000 personer. Försörjningsbördan ökar till drygt 2,25 personer att försörja per sysselsatt. Är det någon som anser att den förda politiken är bra för Sverige? Och eh, vårat svar på, på den frågan här i radiest är det väl knappast? Nej. Eller, kanske, nej med utropstecken? Mm. Ja, för att eh, nämna någonting om Nobelpriset då. Jag eh, tyckte att det var lite småfrärligt redan när Al Gore fick Nobels fredspris. Och nu så blev det alltså Barack Obama. Jag tyckte instinktivt att det kändes direkt pinsamt. Och eh, den här gången så verkar till och med etablerad press vara lite grann inne på samma linje. Obama själv var medgivit att han inte förtjänar priset och det finns ju en klar risk för att det i efterhand kommer att betraktas som ett fiasko om USAs krig trappas upp och Obama helt enkelt tvingas skicka fler och fler soldater och satsa större och större resurser på de pågående krigen. Och ytterligare ett tecken på att Obama var ett tveksamt val är att Nobelstiftelsen under utdelningsceremonin kände sig tvungen att försvara sitt val snarare än att hylla pristagaren. Mm. Ja, jag skulle kunna göra lite reklam också för sdkuriren.se på internet. Det finns en hel del information där om vad som händer i partiet. Bland annat så har det hållits en julfest i Göteborg med 110 deltagare. Och det informeras även om en hel del annat som uppstart av nya verksamheter runt om i landet. Så det kan vara väl värt att gå in där. Gå gärna in på vår partihemsida också www.sverigedemokraterna.se och ni som vill kontakta partiet är välkomna att skriva till box 20085 10460 Stockholm. Ni kan också ringa 0850 00050. 00 Och sen har ju även Radio SD en hemsida www.radiosd.se där de senaste tre årens radioprogram finns utlagt. Så kan man också skriva till radio SD mm. tror jag, info. Ja, just det, precis. Snabla, Mm. Ja, vi kommer att återkomma nästa vecka Då är det antagligen Staffan som sitter här mm. i studion mm, jag kan, jag kan Kanske du jag själv också har mm. eh, Fram till dess får ni ha det så bra Och vi avslutar som vanligt med eh, lite musik Vi lyssnar då på Jussi Björling och Helga Natt Ha det så bra, hej då mm, Tack för oss